Вісім. Радіо все ще стояло на загальній частоті, тож після майже тижня тиші моє вуха було атаковано гучним радісним базіканням. Ми стояли всередині кратеру глибиною і діаметром майже в кілометр. Його схили були з чорного блискучого каменю, вкритого червоними тріщинами, гарячого, але вже безпечного. Півкуля поверхні, на якій ми стояли, потонула на гарних 40 метрів і все ще плавала у розплавленому камінні, тож ми опинилися на такому собі п'єдесталі. Жодного туріанця довкола. Ми побігли до корабля, загерметизували люки і наповнили його прохолодним повітрям. Зняли скафандри. Я не наполягав впершості в черзі до душу через звання. Просто сів у протиперевантажувальне крісло і дихав на повні груди повітрям, яке не смерділо переробленим манделою. Система життєзабезпечення судна була розрахована на максимум 19 душ, тож, аби її не перевантажувати, ми групами з сімох по черзі знаходилися ззовні. Я з повтором надіслав повідомлення іншому винищувачу, який все ще був в шести тижнях гальмування, що ми в хорошій формі і очікуємо на транспорт. Я мав усі підстави вважати, що вони мають не менше семи вільних місць, адже звичайний екіпаж корабля, який виконує бойове завдання, складається з трьох осіб. Було приємно знову мати можливість прогулюватися і розмовляти. Я офіційно призупинив усю військову рутину на період нашого перебування на планеті. Дехто з кубки заколотників зцілів, але більше не проявляли щодо мене жодних поганих намірів. Ми грали в якусь ностальгічну гру, порівнюючи різні епохи, в яких ми бували на Землі, і міркуючи, на що вона стала схожою за 700 років майбутнього, у які ми повернемося. Ніхто не згадував в тієї можливості, що, скоріш за все, нам нададуть відпустку, а потім у черговому оберті колеса доєднають до чергових ударних загонів. Колеса. Одного дня Чарлі поцікавився, з якої країни походить моя ім'я. Воно видавалось йому дивним. Я відказав, що походить воно з країни поганого словника, а якби промовлялося правильно, то було б ще дивнішим. Я вбив добрячих 30 хвилин, пояснюючи всі подробиці цієї ситуації. Справа значить в тому, що мої батьки були гіпі, тип субкультури у другій половині ХХ століття, яка відкидала матеріалізм і оперувала широким спектром дивних ідей, і жили з групою інших гіпів в маленькій сільськогосподарській комуні. Коли моя мама завагітніла, то вони вже не були такими консервативними, як перед одруженням, після якого жінка перебирає ім'я чоловіка, стаючи немов власністю чоловіка. Але вони були обидва втомлені і сентиментальні. Тож вирішили, що обидва змінять прізвища на однакове. Усю дорогу до найближчого містечка вони сперечалися щодо того, яке ім'я буде найкращим символом кохання між ними. Я ледь не отримав значно коротше прізвище. І вони зупинились на Мандалі. Мандала – це образ, схожий на колосо, який гіпі позичили з закордонної релігії, який символізував космос, космічне мислення, Бога, чи будь-що, що треба символізувати. Ні мати, ні батько не знали, як це слово вимовляється, тож реєстратор у місті записав його так, як почув назвали ж мене на честь багатого дядька, який, на жаль, помер без цента в кишені. Шість тижнів промайнули скоріше приємно. У розмовах, читанні, відпочинку. Винищувач приземлився поряд і мав дев'ять вільних койок. Ми розподілилися так, аби на випадок збою у черзі стрибків у кожній команді був хтось, здатний перепрограмувати комп'ютер. Я вписався на інший борт, сподіваючись, що там будуть нові книги. Їх не було. Ми розмістилися у цистернах і стартували одночасно. Додаткове прискорення приведе нас на Старгейт за 10 місяців суб'єктивного часу. Для гіпотетичного об'єктивного спостерігача пройде 340 років за мінусом 7 місяців. На орбіті Старгейту висіли сотні крейсерів. Погані новини. З таким запасом відпуски може не бути взагалі. Скоріше за все мене буде піддано трибуналу, аніж дозволено відбути у відпуску. Втратив 88% особового складу. Більшість через те, що вони не були впевнені в необхідності виконувати мій прямий наказ під час землетрусу. І ми повернулися з САД-138 з пустими руками. Жодного туріанця, але й бази теж немає. Ми отримали інструкції для посадки і пішли на зниження. Напряму, без шатлів. Космопорті чекав на нас ще один сюрприз. Десятки крейсерів стояли навколо на поверхні. Так раніше ніколи не вчиняли через побоювання, що по Старгейту можуть вдарити. Разом з двома захопленими туріанськими. Нам ніколи не вдавалося отримувати жодного цілого. Сімсот років могли принести нам вирішаючу перевагу, звісно. Можливо, ми навіть перемагаємо. Ми пройшли у шлюз, над яким було написано для тих, хто повертається. Після того, як ми пройшли шлюзування і зняли скафандри, прибула красива молода жінка з віском тунік, і на ідеальній англійській попросила нас переодягнутись і пройти в лекторії, що ліворуч по коридору. Канина викликала дивні почуття легка, але тепла. Це була перша річ, яка була на мені майже за рік, крім бойового скафандру і власної шкіри. Лекторій був десь у сто разів за як для наших 22 душ. Та сама жінка вже була тут і попросила пройти ближче вперед. Щось мене турбувало. Я міг поклястися, що вона пішла по іншому коридору. Я знав, що вона пішла, бо був захоплений виглядом її фігури зі спини. Дідько, скоріш за все, вони мають вже передавачі матерії. чи телепортацію? Хотіла зекономити пару кроків. Ми сиділи вже хвилину, коли увійшов чоловік зодягнути у таку саму невиразну туніку, як жінка і ми. Він пройшов до сцени, тримаючи під кожною рукою стос нетонких записників. За ними йшла жінка теж з записниками. Я озирнувся, і вона все ще стояла на підвищенні. Щоб геть збити нас з пантелику, додам, що чоловік був майже близнюком цих жінок. Чоловік переглянув один з записників і прочистив горло. «Ці книги для вашої зручності». Його вимова теж була ідеальною. «Ви не маєте їх читати, якщо не бажаєте. Ви не повинні робити будь-що, чого не бажаєте, бо ви вільні чоловіки та жінки. Війну закінчено». Неймовірна тиша. Як ви прочитаєте в цих книгах, війна закінчилася 221 рік тому. Відповідно, зараз 2020 рік. За старим стилем, звісно, 3138-й від Різдва Христового. Ви є останньою групою солдатів, яка мала повернутися. Коли ви відбудете, я відбуду разом з вами і зруйную Старгейт. Він існує лише як точка зустрічі для тих, хто повертається, і як монумент людському глупству. І ганьбі, як ви прочитаєте. Знищення його буде жестом очищення. Він замовк, і тут же без павзи продовжила жінка. Мені дуже шкода за те, через що ви мусили пройти, і хотіли би сказати, що все це було заради доброї справи. Але, як ви прочитаєте, це не було. Навіть накопичені вами статки, заробітна платня і складні відсотки вже не варті нічого. Адже я більше не використовую ні гроші, ні кредит, ані такого поняття, як економіка, в якій могли б застосовуватися ці «Речі». «Наразі ви, певно, вгадуєте», – знову взяв мову чоловік. «Я, ми є клонами однієї індивідуальності. Колись, 250 років тому, не звали Хан. Тепер я людина. У вашому загоні служив капрал Лері Хан. Мене дуже засмутило, що він не повернувся». «В мені більше десяти мільярдів особин, але лише одна свідомість», – сказала вона. «Коли ви прочитаєте, я поясню деталі». Я знаю, що зрозуміти буде важко. Жодних інших людей не прискорювали, відколи обрано мій перфектовий патерн Особин, що помирають і заміщують. Однак існують планети, де люди народжуються природним шляхом, як ссавці. Якщо моє суспільство вам видається занадто чужинським, ви можете полетіти на одну з цих планет. Якщо забажаєте прийняти участь у народженні дітей, мене це не розчарує». Чимало ветеранів звертаються до мене з проханням змінити їх сексуальність на гетеро, щоб вони простіше вливалися в ці суспільства. Це я можу зробити дуже легко. Людино, за це не хвилюся. Просто дай мені квиток. Протягом наступних десяти днів ви будете моїми гостями на Старгейті, після чого можете відлетіти куди завгодно, вів далі чоловік. Будь ласка, за цей час прочитайте книгу. Абсолютно вільно звертайтеся з будь-яким питанням чи будь-якою послугою. Вони обоє підвелися і зійшли зі сцени. «Неймовірно!» – Чарлі сидів поруч мене. «Вони дозволяють, підштовхують чоловіків і жінок займатися цим знову, разом!» Жіноча сторона людина підсіла позад нас і відповіла швидше, аніж я встиг зібрати в голові помірково на толерантні, лицемірні слова. «Це не звинувачення вашого суспільства!» – промовила вона, не звернувши увагу, що вона поставилася до цього трохи особисто. Я відчуваю це як необхідний євгенічний запобіжник. Я не маю жодних свідчень щодо будь-якої помилки у клонуванні лише однієї ідеальної особистості. Але якщо виявиться, що існує якась хиба, то існуватиме чималий генофонд, з якого можна буде почати все спочатку. Звісно, ви не повинні обов'язково відлітати на ту планету розплідників. Вона торкнулася його плеча. Ви можете лишитись на одній з моїх планет. Для мене не існує різниці між дво- та одностатевими поглядами. Вона піднялася на сцену і почала довгий спіч про те, де нам спати, їсти і таке інше щодо Старгейту. «Ніколи ще мене комп'ютер не зваблював!» – пробурмотів Чарлі. Війна, що простяглася на 1143 роки, почалася через фальшиві претензії і продовжувалась лише через те, що обидві раси не могли комунікувати. Коли вони почали спілкуватись, першим питанням було «Чому ви почали це?» і відповідь була наступною – «Я?» Туріанці не знали воїн вже тисячу років, і до початку 21 століття здавалося, що і людство переросло цю інституцію. Але довкола було чимало старих вояків, і багатько з них знаходились при владі. Вони впливали на групу ООН з дослідження і колонізації, яка зробила прорив у дослідженні міжзоряного простору з щойно відкритими колапсарними стрибками. Багато перших кораблів стикалося з аваріями і зникали. Але колишні військовики були підозрілими. Вони озброїли колонізаційні судна, і коли ті вперше зустрілися з туріанцями, то знищили їх. Вояки здмухнули пилюку зі своїх медалей, і решта стала історією. Звісно, звинувачувати самих військових не варто. Докази, які вони надали проти турянців, були до сміховіного дрібні, тих, де кількох людей, хто вказував на це, було проігноровано. Факти полягали в тому, що економіка Землі потребувала війни, і саме ця була ідеальною. Туріанці після демонстрації з нашого боку згадали, що таке війна. Вправними вояками вони ніколи не були і, певно, програли. Туріанці йшлося в книжці. Ніяк не могли комунікувати з людством, адже в них була відсутнє поняття індивідуальності. Вони мільйони років були природними клонами. Випадково один крейсер був під орудою людини, клона Хана. Так вперше вдалося достукатися одне до одного. Книга подавала це як доконаний факт. Я запитав у людини, що це за особливості такі спілкування клонів з клонами, і отримав відповідь, що я априорі не зможу це зрозуміти. Не існувало підходящих слів. А якби існували, то мій мозок не зміг би їх осягнути. Нехай. Це було дещо підозрілим, але я мав це прийняти. Я прийму, що чорне – це біле, якщо це означає, що він і кінець. Людини виявилися досить турботливою єдністю. Лише для 22 нас було відтворено і запущено цілодобовий ресторан «Шинок». Я ніколи не бачив, щоб люди їли чи пили, вважаю, що вони якось це обходять. Одного вечора я сидів там цмулячи пиво і гортаючи їхню книгу, коли зайшов Чарлі і сів поруч. Він рубанув без преамбули. «Я ладен спробувати». «Ладен спробувати що?» що Жінкою, гетеро. Він знизав плечима. «Не приймай на свій рахунок, але це не дуже приваблює». І він поплескав мене по руці з відсутнім поглядом. Але альтернатива ти вже пробував? Ну, ні, не пробував. Людина жінка зовні дуже приваблива, але приваблива, як картина чи скульптура, я просто не бачу в ній людської істоти. Ні. Він не закінчив, до того ж вони сказали. Він сказав, що вона сказала, що воно сказала, що зможе мене повернути назад з легкістю, якщо мені не сподобається. Тобі й сподобається, Чарль. Звісно, так вони казали. Він замовив міцного. «Просто це якось неприродньо. У будь-якому випадку, відколи я змінюся, ти не будеш проти, якщо... Чому б нам не запланувати полетіти на одну планету?» «Звісно, Чарлі, це було б чудово. Я це і мав на увазі. Ти вже знаєш, куди прямувати, мамо?» «Набійся, мені однаково, аби тільки подалі звідси. От я думаю, чи ж небеса лишилися такими самоприємними?» «Ні», – Чарлі вказав пальцем на шинкаря. «Він там живе». «Не знаю. Певний є список». Людина увійшла, штовхаючи перед собою возик з купою ТЕК. «Майора Мандело? Капітани Мура?» «Це ми!» – відказав Чарлі. «Це ваші військові справи. Сподіваюсь, вони видадуться вам цікавими. Їх роздрукували, коли ви лишилися останнім віддаленим загоном, бо тримати інформаційні системи увімкненими для такої маленької кількості файлів непрактично. Вони завжди передбачають ваші питання, навіть якщо їх у вас немає». Моя тека була у разів п'ять пухкішою за мурову. Можливо, пухкішу забудь чию, адже, здається, я єдиним боєць, що пройшов усю війну. Нещасна, Меріґей. Цікаво, що про мене написав старий Скот. Я перегорнув обкладинку. Під нею виявився пристепльованим маленький клаптик паперу. І якщо всі решта сторінок були білосніжними, то цей був пожовклий від віку і потертий по краях. Текст написаний від руки знайомим, занадто знайомим навіть після стількох років, почерком. Від вказаної дати пройшло 250 років. Я моргнув і перестав бачити через раптові сльози. В мене не було жодної причини підозрювати, що вона може бути живою. Але я достеменно не знав те, що вона мертва, аж поки не побачив рік. Вільям, що? Чарлі, залиш мене. На одну хвилину. Я витер очі і закрив теку. Мені навіть не потрібно було читати клятий папірець. Починаєш нове життя, маєш лишити старі привиди позаду. Проте навіть лист з могили був контактом. Я знову відкрив теку. 11 жовтня 2878 року. «Вільяме, це потрапить у твою особову справу, хоча знаючи тебе, що ти можеш просто на неї забити. Тож я вирішила зробити так, щоб ти точно отримав цю нотатку. Очевидь, я вижила. Можливо, ти також. Приєднуйся. З записів мені стало відомо, що ти на САД-138 і не повернешся ще декілька століть». Це не проблема. Я лечу на середній палець, так вони назвали п'яту планету в системі Міцару. Це в двох стрибках звідси, десять місяців суб'єктивного. Середній палець це щось на кшталт ковантрі для гетеру. Вони назвали його точкою відліку євгенічного контролю. Неважливо, я і ще п'ятеро стариганів витратили усі наші гроші, аби викупити у ДСОН крейсер. І ми використали його як машину часу. Отже, я чекаю на тебе в релятивістському шатлі. Все, що він робить, це відходить на п'ять світлових років від планети і дуже швидко повертається назад. Кожні десять років я старію на місяць. Отже, якщо ти повернешся за графіком і будеш живий, то мені виповниться лише двадцять дев'ять. Поспішай, я ніколи не знаходила іншого, і мені більш ніхто не потрібен. Мені не важливо, буде тобі 90 чи тридцять. Якщо не зможу бути твоєю коханою, то стану нянькою. Мерігей. Аго, в шинкаре! Так, майора? «Ви знаєте місце під назвою «Середній палець»? Воно все ще там?» «Звісно, там. Дебище?» де би ще? логічне питання. «Дуже приємне місце. Планета Сад. Деяким людям вона припала до вподоби». «Про що це ти?» – поцікавився Чарлі. «Я поставив на шанква з пустих келих. Я щойно зрозумів, куди ми полетемо».